Eta zintzilik irratian jarraitzen dezute FM eunean eta hasieran komentatzen genuen bezala gaur elkarrizketa ainara gurrutxagarekin daukagu eta eztena teatro egunak e, ekimenaren inguruan itzegin behar dugu. Gabon, ainara? Jo, hauen Laura. Osondo, osondo. Osondo va, ba, bueno, gu zurekin hitz egin nahi dugu, ba pizka bat eztena teatro egunak, ba ekimenduen inguruan eta bueno, pizka bat ba esplikatzea, ba nunde dator eh e, eta noiz hasi zinaten? Osondo, ba eztena da urteetako Mikelazuro Kultur Elkarteak antolatzen duen antzerkitantz jaialdi bat eta duela lau urte eh, hasi genuen egia izan ba genuelako kultural arteko hainbat kidek holako eh, gogo bat edo krina bat, ez, berrian ba, eh, antzerki mugimendua eta bultzatzeko gutako askok ere ba, antzerki egiten dugu eta bueno, ba gogortazi piztuzen, ez, eta ba hori urtetik urtera ba Mikelan egiten ditugun hainbatekintsa bezala, ba E, bilera irekiak planteatzen ditugu antolaketan parte hartu nahi dutenekin eta holaxe dira aurreko edizioak eta aurtengoa baita ere aurtengoa antolatzeko, ez duela ya ja, urtea hizidan edo bilera gaiten joñ gara, pentsatuz e, nolako jaialdian eginuen aurten eta horrela, ba eta jutu dugu jutu aurten degu aurtengo estena teatro eguna kaudere. <laughs>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 eh edo ba, gehiago zabaltzea, eh, aukera parte hartzeko berein iritzia emateko eta bar eta ildo hortatik pentsatu genuen, ba, jaialdia bera bainoan ba asteburu balenago, eh, asteburu handan izan den bezala e, festa bat egitea bai ideia ona iruditu hitzegun, ba, ba, hori da. Eh ladasteko bertarazetorren jendeari gure asmoa eta pizkat entzuteko baita da jendeak e, eh seibitzira eta bar eta parte bueno aprovetzatzeko ba, festa polit bat eiteko,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 Gero DJ daz izan genuen, gantxegi, eta ba, egia oso, oso ondo pasa genuen. Bai, eta, bueno, horrekin batera, pre-estena, eh, jaiarekin batera, baita ere, estena, esta, estena, estena kideen eh, figura edo sortu dezute, ez? Bai, hori ere, guantxa, haipatu eten hildo hortatidat ez? E, aurtengo hausnarketan nagusia hori izan da, ez? Pentsatu, bueno, joan, tolatzen dira mila gautzatabar, baina, sensazioa daukagu, Askotan ez dela, haintzatartzen ikuslegoa ba, ba ente aktibo bat dezala ez. Egozein jute magara zen atzuzan ikustera, edo dantza ikuskizun ikustera. Ezakit, azkenean azken urte eta ba, kontsumitzail gisa bakarrik konsideratu izan da ikuslea ez. Ba, Bera txartela erosi eta produktu bat jasotzera doana ez. Eta pixka bat e, horriburuz ausun hartzen aritu gara eta bueno iku zurenon autxin genuela pizka bat e, egitura hori, ez eta azken batean bai kultura eta bai antzerkiaren dinamika eta ekintza beran, bueno, ba, ba oso garrantzitsua den elementua garrantzitsuena ez bada, eh, zure bade antzerkitarantzarik ez dago, ba ikuslea zela, ez, eta bueno, egin dugu indarberezi bat, ba fokoa jartzen ikuslearengan eta hitza ematen saiatzen, benetan E, hori da es e, aktibo izan gaitezen guztiok edean herrian antolatzen diren gauzetan eta ba gure iritziak eta aportazioak eta emateko. Hori dela eta ba estenakide e, idea hori darabil hobe horrekin nei eguna da hori, ba, esan bezala e, ba jendeak e, foro gisa edo aukera izan dezala, bai jaialdiaren inguruan edo bai herrian antolatzen diren artezenikoen ekintzen inguruan ere bere iritzia eman dezala, Eta bar, edo hori da, jaialdian zehar ere, gara, hori ditziak jaso emanaldi guztien ondoren e, e, foroak, edo ez da baidak baita ere ikuslekin, ikusi dutenaren inguruen hausun hartzeko, eta baita ere aurrera begira ere zernolako ekintza guztatuko litze guken herrian egotea, arte begira diko egira ez. <gülüyor> Hortaz, aparte baita ere, e, hainbat buru uste izan ditugu, E, ba, ekonomikoki ere nola autofinantziatu genezaken jaialdia, azkenen jaialdia hori Mikelan antoratzen dugu, baina no oso modu hori zontalean, e, eta, bueno, pentsatzen bueno, dugu garaia dela baita ere, aurre ere tokatuko zeigulako sektorea askotan, ba, autogestio bide berriak e, asmatzea, eta, bueno, kasontan guri okurritu zegu, e, jaialdiko sarrera guztiak doain izatea, Pañañera berean ez estenakide chartel bat e, martxan jarri dugu eta jendeak bai 10 euro edo 20 eurotan eskuratu esk, dezake eta orrela nolabait ekonomikoki ere babestu jaialdia, eh? Ze babesle bilakatu eta eta hori, ordan hori e, izan da gure aurtengoa postua eta oraingo zegia izan oso pozia daude, ze e, erantzuna izan dugu, eta eta poz, pozgarria da oso. Hm. E, sekulako erantzuna, bai ekonomikoki eta bai aportazioen aldetik edo nola izaten ari da? Bai, bai, bai, gu txartelarekin, e, txartel bat atera dugu eta txartelean ma jendeak inezakena da, hori ez, bere iritzia ematen du hori, jaialdia zibaino lehenetan bar, eta bai ari garabiltzen biltzen ideia guztioiek, ez, eta alde hortatik oso positiboa. Gia da gero, jaialdia eta gero, gero izango dugu aukera guzti hori ondo bildu, eta jendearen ideia guztioiek... Ba, ondo ordenatu eta horrekin ba, bueno, aurre da begirako pausuak Zehazteko oso baliagarriak izango di idea guzti horiek bai. Mm -hmm, seguro baiez. <laughs> ba, tira orain ezten naia haste azken honetan hasiko da ez da? Bai. Larun bat preizzigder ar arteez barkatu eta bueno, pixka bat e, e, badituguan zerkia badaukagu liburu baten auurrkezpena badaukagu ere gosari eztaba da pixkat esplikatu egitaragua zondo, ba, zuk esan ez bezala, hori da, kainaren, amairutik, amaz aspira ingo da, beraz, da torren asteazke nontan azita, eta saiatu bueno, egia da, ez tenan beti saiatzen garela programazio berezia eskaintzen ez? eta normalean izaten dira, ba, lan ez komertzialak, eta e, bai, bai, pixkate, bai, hor mugan egoten diren antzes lanak, e, arriskatzen dutenak, e, pentsatze aragiten duten lanak eta eta beti ezatzen dea gonbidatzen ditugu sortzaileak benetan beraien e, egitekoarekin konpromisoa hondia dutenak ez, eta ezetarzengo programa ere horrela e, dator, eh? Orduan hasiko gara asteazken honetan, eh, horretako aurliburutegian, Xenpelarretxearen gainkalean dagoen aurliburutegi horretan, e, ni ere kide naizen Deia Grup Antpien laborategikoek eskainiko dugu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 Etorriko bai da Arantza Iurre, berak idatzi du liburu bat La mujer en las artes escénicas Euskadi en el siglo 20, hisenatuen liburu bat eta pentsatzen dugu oso, bueno, ezin besteko liburu bat argitaratu duela, ba pizkat e, bete genero aldetik emakumeen ikuspegi hori lantzen duen e, artezendikoan izan duten garrantzi hori lantzen duen liburu bat idatzi du eta hori orkestera dator Arantza Iurre, bere antzirkitaldearekin simulakro teatro izena duena izango da oso liburu ezten beresia, ze izango ditu ba hori, eh, itz itzas ezpikatuko dute piska liburua, baina baita ere performance ta musika ere bada kartel, beraz oso oso ederra izango da ziur mm. aukespen hori eta egun berean ostegunean baita nei agabaldean, 10 ertietan, ba horretako Cine Reina Tabernan etorriko dira ke parte teatroko lagunak, beraien soltarlo al aire seneko lanarekin. Mm konpainia honek klaune egiten du iaz ere izan genituen estenan eta benetan oso lan polita egiten dutela klaunarekin eta e, kasu honetan e, maite gebarak e, ingo duk klaun lana eta hori izango da martarritan eta seguru oso lan izango dela Dai. Ondoren ostiralean e, kalera ingo du jauzi eta arratsaleko bostxerritatik aurrera espaloietan dantzan deitu diogun egitasmoa moa da Bostarretatik aurrera biteri txiki kaletik, gero e, pelotarearen kalea, oi dela biteri eskolaren parean dagoen kalea, eta gero niesen enparantzaren e, eta nafarro torri dierak duen plaza, tzekaldeko plazarretan, hiru antzerki, hui antzerki bercatu. Dantza pieza izango dira. Ola laburrak eta oso experimentalak, eta izango da Sofi Daps, e, frantziatira torren dantzaria, izango da eneko alkaraz, baita ere, Mikel Aboaren e, abesti batzukin eta e, prestatu duen pieza batekin, eta baita ere, hirugarren pieza izango da, safolka taldea, dela horretako klake taldea, bat klake eskola bat e, nienzenen, eta ber bertatik atera den talde taldeak safolka izena du eta ere, bedeien klake pieza batzuk eskainiko izkigutek kalean baita ere. Estaloietan no, no. dantzan. dantzan. Eta egun egunberian ostiralean baitare, egunarekin bukatzeko sortzitan, Mikel Azulon urtero egiten dugun piezak egitasmoa izango da, eztena sortu benenetik, laburte hau betan aldiro egin dugu piezak, eta gila oso kutxuna daukagu atalaut, ze, ze poli-polite da, ze sortzaileak sortzaleak bereien ma, prozesuan dauden lanak erakustera, ez, lehenengoa mm. dizkartu dituzte publiko horrean bereien sorkuntzak, eta tartea izaten da, ba, publikoak, ikusleak bere iritzia hemen dezala, bere aportazioak edo galderak sortzailekin hor momentuan, eta pixka bat sortzen da olako giro eder bat, ez, sortzaile eta ikusleen hartzuan, eta nola ikuste ikustu dut, e, ikusleak dauka daukala aukera pixkat baitare etorkizunean sortzaile horrek hartuko dituen urratsak bere lanean edo, Ba, orientatzeko, edo nolabait parte aktibo izatea zorkuntza horretan ez, eta izaten da oso oso momentu politak izaten dira. Eta horten datoz lau pieza gainera oso interesgarriak, oso ezberdinak baren artean, baina interesanteak bilboti datoz mirren gaztaniaga eta gabiozina la fundizionen haideala lan batiten eta pieza karriko digute mm -hmm. izango dira baitare Ainoa Alberti eta Iraia Elias zaraztarrak eh, prestazionagetik diren lanberriaren hori lehenengo urratxoileka orkesten, itziarrekalde ipuinko ere bere proiektu barri bat orkestuko digu. eta laugarren pieza, txonoa, buruzaino izola, elunakate programa, mm. abai hori da azpeitiko erika ola izola, eta anearen aziaz ere gontzirela beste lanbatekin ere, torriko dira bere pieza berria orkestera beraz polita beraz, izango da hori baitaren. Oso ando, eta hori, bueno, ostira bukatzeko, eta gero, e, badaukagu gure bai, larun gauean Baina, larun bat at atope. Atope, hori no? da. E, zer daukagu larun batean? Ba, ba, larun batean, hasiko eh, gara, arratsaletze, iterritan Mikel Azulon, eta Javi Barandiaran, bere J.B. Pedrabaz, eh, pertsonaia dekin, eterriko zaigu, eh, bere lan berri-berri batekin, izan aduna, no estoi para nadien eta pentsatzen dut jendeak iguale jabi barandiren lana ezagutuko duela, e, pepinos, podridos en el frigo mm -hmm. izena zuen lan bat e, kinibilidazken bi urteetan edo euskal herrian barrena, lengurtean ere eztenan izan genuen lan hori, eta bazegoan pertsonaia bat espe izena zuena oso ederra, eta kasu honetan lan hau, nosteipara nadie ortenen menarkuzuko duen hau da, lan horren bigarren sekuela antzeko bat jarraipen bat edo... Mm -hmm.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 Eta hori, Iñaki moralek eskainiko diguna, hau gainera estreno mundial bat izango da, zerain lanean dago lan horretan, eta justo ba hori ez, e, pilpillan erakutsiko digu lehenengo Iñakik e, ba lan hori ez, azpitar ditan, horriko batan esan bezala. Uh -huh. Eta horren ondotik, Mikel Azuloko kalean, beko kalea den horretan, xenti e, mori gabe izango dugu, eta hori bakize, ba, Ramona Agirrek eta Inazio Tolosak, egiten duten antzeslan bada berdin morte bete bi urte badaramak Euskal Herrian eskaintzen eta eta bak, bakizue bi hauek direla ja, euskal teatroaren veteranoak eta plazerr handia da gure gana etorri etorriko direlako eta oso postekoa baitare nola bi veterano hauek ez beste hainbat arlotan antzerkian zinean telebistan lan egiten duten eta ala ere jarraitzen duten ez dara sorkuntza propioak egiten, eta hoxe izango dugu laru batean, zortzitan, esan bezala, eixentim hori gabe. Uhum. Eta eroia, faltzea jongo beha, eta faldu ondoren ohi hartzun dik, e, zozongo perkusio e, taldekoak, bakizu ze, ze martxak jartzen duten, pues uhum. oiek ere aurreztrenatuko dute lan berri bat, xiko klaun izen aduena, eta oso, ba hori, ez taldearentza txat, bereien, ba perkusioa antzerkira gerturatzeko urrats horretan, ba beraikintzat ba, beste pauso bat da, eh, eta kasu honetan, ba clown, psicoclaun antzeko la maskara batzuekin presatu dute lan bat, e, oso ikusgarria izango dena baita ere, ba argizapen bereziakin eta bar, eta horiekin, ba hori, eh, zumarditik aterata, ba, herrian buelta bat emango dute eta eta oso ikuskitzun potente izango da baitare hori gabeko amabitatik aurrera. Hoixe, eta ja e, bukatzeko ya igandea, ez da? Ja gelditzeza igu bakarrik. Bai, igandean e, kafe goxo-goxo bat e, prestatuko dugu Mikela Zulo Kultura elkartean, hmm. ze goitzeko amartea ritatik aurrera, zuk lehen oipatu bezun bezela, bagausari ez bai da bai antolatu dugu, besturtutan ere gindegu eta beti ere oso interesgarrak izaten dira eta e, dien Bara hori ez, ez da gaiak eta hiditzi ezberdinak entzutea beti ederra, da. Kaso planteatzen dugun, orten planteatzen dugun gaiada, ba antzerkiaren antolaketaren amaraunari edo begiratu nahi diogu. Ez eta gombidatu ditugu Euskar Herriko antzerki antolatzaile ezberdinak. Za, izan daiteke baude antzerki antolatzaile profesionalak edo edo bueno, udal batei, antzoki batei lotua den jendea. E, ba, eta era etorriko dira baitareo gaztetxe gaztetxe batean antzerkia e, antolatzen duen jendea baitare eta bueno pizka bat hori antolaketan dabilen jendea eta baita e, antzerkia sortzen duen jendea ez eta pizka hori eztabairekin da nahi dugu ba ea elkar ezagutzen dugun jakiteko ez? ea sortzaileak eta antolatzaileak susmo badukago askotan ez dagoela oso dialogo ola fluidoa edo ez, ba egitura ba, kulturala horrela lagualako antelatuta, ba guk jarri nahi tugu elkar izketan, ez? Ikusteko norberak e, ze behar dituen, zer guztatuko litzaiokeen eta bar, ez? Eh, ikusteko ze ze, ori, ze karentzia dauden, ze e, ez zulo eta bar, ez? Eta justu ba gauden gara iberesia hoetan, badirula sistema ekonomikoa eta dena ba, gain berean dagola, ez? Ba bueno, tenen artean ea imaginatzen hasi gaitezkeen, ba zer edu dian posible, ese eh? teo mm -hmm. posible, edo, ze, no la gusta tuco litzeguken tenen artean, ba artezennikoa kantolatzea eta nola nahikoa uken gertatzea etorkizunean. Ezta hori dena, ba hori, baten inguruan igande datorren igandean Mikel Azelón. <hazurra> Oso ondo ba, ikusten dugunez, ba gitarau potoloa, eh denetarik, e, denentzakok, e, barruan, eh kanpuan eta eta bueno, ba, espero dugu ba, jendearen kontzintzia astintzea, ez eta jendeak ere bai parte hartzea Beraien aportazioak ere egitea Bai ideien aldetik eta bai ekonomikoki Beharrezkoa dalako, zuk patu duzun bezala Eta, eta bueno, baziztadak ematera e, egun hauetan, ez da? Bai, no, bakarrikan falta zaid igande bi ekipatuen berri ematea, eh? Bai, bai, bai, Barkatu, pabon, bai, a, beteo, gau, bula, bineo, naho, bai Batea, bau labin jona, bai, kaipatu Bai, oiz, egin Egerrente kulturgunean, igandean Ezeiterri diotik aurrean gode lako Danza ikusteko aukera, Tempus, Tempi, Dantza ikuskizuna, Ana Krusa kompainia sortu berriak eskainiko diguna, eta gero jarraian, e, e, ba, euskal teatroan erreferente izan dienak, eta horrendik ere dien legaleon teatrokoak eterriko bai direlako. Eia iel bereien lanberria eskaintzen, beraz, hori ere, ezin e, da galdu zita hori. Hori da. Eta bai hori, espero dugu zuen duzun bezala, ez jendeak parte hartzea, bere iditzea ematea, eta denen artean olako mugimendua sortu bezagun hemen inguru guetan, ez artezenikoen inguruan. Oso ondo ainarra, ba, bueno, mila esker, eta bueno, zorionak, estena osatzen dezuten taldeari, ba, hilabete guzti hauetako lan haikusial izango dugulako egun hauetan zehar, hemen herrian horeretan, e, eskerrik askore bai, Mikel Azulo kulturrel eta eta, bueno, ez dakit zerbait gehiago, gehiago gehiago gehiago nahi dezun? Mm. Ez, bat ez zure zukezan dezuna, ez da, Hori at, atez irikitzen dagunba dela tennak hauez benetan badenak parte hartzeko eta eta elkarrekin ondo pasatzeko amesteko eta eta benetarako. Os ondo eskerrainara eta bueno, Elkarrikusiko dugu eztenan. Oso ondo, ba, bueno, e, ez ondo mua badenei. Berdi naio Agur. <tusurra> Hantzi, jaskeen berrien arabera, konfirmatu dezakegu autenerre gainean egingo direla Teatro eguna.